أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمانكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أطبق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة Wa kullahu balalah sinar amma ba'ad Ikhwani sidang Jum'ah rahmatullahi wabarakatuh Di antara salah satu hukum Atau undang-undang yang Allah subhanahu wa ta'ala terapkan Pada alam semestanya Atau juga yang kita kenal dengan Nama sunnatullah Di antara salah satu bentuknya adalah bahwasanya Ma nزلت مصيبة قد إلَّا بذنب، وما رُفعت إلَّا بالتوبة. Tidaklah satu musibah pun terjadi pada seseorang individu atau pada sebuah kaum, kecuali pasti dikarenakan dosa yang dilakukan, dikarenakan dosa yang terjadi. Dan tidaklah musibah tersebut Allah Subhanahu Wa Taala angkat dari sebuah kaum seorang individu illa bitawbah kecuali dengan taubat tidaklah Allah timpakan musibah kepada hambanya kecuali pasti dikarenakan dosa yang berlaku dosa yang terjadi dan tidaklah Allah angkat kembali musibah tersebut kecuali dengan taubat yang terjadi maka ya khuanya rahmatullah salah satu musibah di antara banyak musibah yang di akhir akhir ini menimpa negeri kita negeri kaum muslimin adalah di mana panjangnya kemarau sehingga tidak lagi hujan menurunkan tetesan tetesannya dari langit sebagaimana di tahun tahun sebelumnya. Maka dari hal ini, Rasulullah SAW datang menjelaskan akhidah yang benar tentang memahami hal demikian. Rasulullah SAW datang mengajarkan akhidah yang sahih. Bagaimana Tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu, memahami sesuatu. Tentang bagaimana kita meyakini sesuatu. Dan salah satu diantara apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan atas kita adalah bangwasanya Tertahannya air dari langit bukanlah dikarenakan musim yang terjadi, bukanlah dikarenakan kemarau yang berkepanjangan, bukanlah dikarenakan pergerakan bintang dan apapun yang terjadi di alam semesta. Namun tertahannya hujan di langit adalah dikarenakan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menurunkan hujan di musim kemarau. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menahan hujan di musim hujan. Maka sungguh. Janganlah seorang muslim meyakini bahwa tertahannya hujan dari langit adalah dikarenakan musim yang berkepanjangan. Adalah dikarenakan kemarau yang berkepanjangan Ini adalah hal yang bertentangan Dengan akidah sahihah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW Namun yang seharusnya kita yakini adalah Tertahannya hujan di langit Adalah dikarenakan Allah SWT menahannya Bukan dikarenakan musim yang terjadi di antara musim-musim yang ada di muka bumi يروي عن ابي رسول صلى الله عليه وسلم الامام على مخاربا المسلم رحمه الله من سالد الدار زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه زيد بن خالد رج... الجهني رضي الله عنه بركته صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح في الوديديه على اثر السماء كانت من الليله suatu hari رسول الله صلى الله عليه وسلم من امامي كذا صلاه الصبح في هوديبيه sebuah daerah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami kita Salat subuh di Hudaybiyah Dan langit tadi malam Habis hujan, maka tanah pun datang Tadi malam langit Habis hujan, subuhnya Rasul Mengimami salat kita Setelah salat subuh Kemudian Akbala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghadap Para sahabatnya, setelah menyelesaikan Salat dan Rasul pun berkata Atadruna mana Kala Rabbukum Apakah kalian tahu apa yang barusan dikatakan oleh Rabb kalian? Maka hadis kunci, hadis kunci iaitu yani, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang diriwayatkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak masuk ke dalam Al-Quran. Ata'adru nazar kaulah bukum. Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian barusan? Maka para sahabat pun menjawab Allah wa Rasuluhu alam Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah SAW pun berkata Kala Rabbukum, Rabb kalian barusan berkata Asbahan min ibadiyah mu'minun bi wa kafir Di antara hamba-hambaku di pagi hari ini Ada yang masuk ke dalam pagi hari dalam kondisi kafir kepadaku Dan sebagian di antara mereka masuk di pagi hari ini dalam kondisi beriman kepadaku jadi yani sebagian diantara hambaku menjadi kafir pagi ini. Sebagian diantara hambaku menjadi mu'min padaku pada pagi hari ini. Ammal ladhina kalu ada pun hamba-hambaku yang berkata di pagi hari ini. Mutirna bifadlillahi warahmatih. Kita telah dihujani. Berdasarkan keutamaan Allah dan rahmatnya atas kita. Kita dihujani dikarenakan rahmat Allah dan keutamanya atas kita. Kadalika mu'minundi, maka mereka beriman kepadaku. Wa kafir bil kauqab. Dan mereka kafir dari bintang-bintang. Tidak meyakini bintang-bintang tersebut. Walaupun lagi nak kalau ada pun mereka yang berkata muternabinau ikan gawakada kita dihujani dikarenakan posisi bintang ini bintang ini bintang ini yang dikarenakan pergerakan alam semesta bintang bintang yang ada atau bulan matahari sehingga menjadikan musim perubahan musim dari situ mendatangkan hujan. Ada pun hamba-hambaku yang berkata kita dihujani dikarenakan pergerakan bintang ini bintang itu bintang ini bintang itu. Kalaulah sapi runtih maka sungguh mereka telah kufur. Kepada aku, wamukmin bilkawat dan mereka menjadi beriman justru kepada bintang-bintang itu. Maaf Allah, apa yang terjadi dengan kaum muslimin di masa kini? Di mana mereka semua berkata bahwa kita kekeringan dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan? Betapa kita melupakan bahwa Allah memang sengaja menahan hujan dari kita? Bukankah Dia yang Maha menurunkan hujan? Bukankah dia yang maha menahan juga Mengapa kita lupakan Sang penjadi sebab yang inti Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan meyakini hanya sebab-sebab yang ada Pada makhluk-makhluknya Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda Menjelaskan bahwa keyakinan Tentang musim-musim demikian Mendatangkan hujan atau tidak Adalah termasuk bentuk akidah Jahiliyah yang berkentangan dengan aqidah Sahih yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Malik al Asyari radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Harbun fi ummati min amri jahiliyah, la ya daunahun". Adapun hal yang ada pada umatku yang termasuk ajaran-ajaran jahiliyah. Keyakinan-keyakinan jahiliah. Sulit umatku untuk meninggalkan empat hal ini. Lihat. Yang pertama. Al-Fakru fil-Ahtab. Berbangga-bangga dengan posisi strata sosial jabatan. Ini ajaran jahiliah. Yang telah dihapuskan oleh Islam. Kemudian. Al-Fakru fil-Ahtab. mencelak keturunan. Menghina keturunan suku tertentu. Dan mengganggar-ganggakan keturunan dan suku tertentu. Ini termasuk ajaran jahiliya Ashabiyah Yang dihapuskan oleh ukhawah islamiyah Digantikan dengan ukhawah islamiyah Oleh rasul Sallallahu alaihi wasallam Betapa kita kembali membangkitkan ashabiyah ini Kesukuan rasisme ini Dalam bentuk Dalam bentuk apapun Dalam bentuk ormas-ormas yang mengedepankan nama-nama ras tertentu Dalam bentuk uh, uh, Tim-tim sepak bola yang di mana Muslim dari satu daerah memusuhi Muslim dari daerah lain, hanya karena beberapa gol, hanya karena beberapa tim sepak bola yang mereka cintai. Allahumma jelaskan mencelah-celah di keturunan, termasuk Amrul Jahilin jadi. Kemudian Al Istiqab bin Nujum meyakini turunnya air dari langit berdasarkan bintang-bintang yang ada. Lihat bukankah ini semua terjadi pada kita yang terakhir anmiyahah meraung-raung ketika kematian meraung-raung ketika Allah SWT mengambil salah seorang yang kita cintai di antara kerabat kita meraung-raung menangisi berlebihan sehingga seolah-olah tidak menerima apa yang telah Allah SWT takdirkan atasnya demikian para ikhwani ada pun Kalaupun kita mau mencari sebab hakiki yang dibenarkan oleh akidah Islam. Di mana Allah SWT menahan tetesan airnya dari langit demi Allah. Maka sebab yang hakiki yang dibenarkan oleh akidah Islam bukanlah dikarenakan musim yang terjadi. Bukan. Namun dikarenakan dosa dan maksiat yang terjadi. Demikianlah yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan hal ini di dalam kitabnya. Gila ayatkan dari Ibnu Majah rahimahullah. Dengan sahabatnya dari Ibnu Umar. Ya'ani Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab radiyallahu anhum. Di mana Rasulullah SAW. Akbala alaina suatu hari Rasulullah SAW menghadap ke arah kita Dan berkata Ya ma'asyaral muhajirin Wahai sekalian kau muhajirin Wahai sekalian kau muhajirin Wahai sekalian kau muhajirin Khamsun Ketahuilah lima hal ini Sadarilah lima hal ini Iza betulitum bihinna Apabila kalian tertimpa lima hal ini Sadari hal ini Wahai allah yang terdiri pohonnya, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai kalian tertimpa oleh lima hal ini. Namun apabila lima hal ini menimpa kalian suatu saat, sadarilah hal ini. Yang pertama, lam tagharil fa aisha tufiq kaumin katu hakeyulinu biha illa fashafih muta'oon tidaklah dina maafiat menyebar begitu bebas diumumkan dimediakan pada suatu kaum kesuali pasti langsung menyebar pada kaum tersebut lepra dan begitu juga al-awja penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada kaum sebelumnya bukan tak terjadi pada kita pernahkah kita mendengar kasus AIDS di zaman dulu pernahkah kita mendengar kasus kanker ini kanker itu zaman dulu yang kedua Lam tunggu soal mukia lawal mizan tidaklah mereka mengulangi timbangan-timbangan, mencurang dalam perdagangan, mengurangi timbangan, ukuran, melakukan kecurangan, kezoliman di dalam perdagangan. Illa ohiru bissini nawaitudatilmoona kecuali pas yang Allah timpakan atas mereka tahun-tahun pasaklik ekonomi yang berusaha. Wajuri Sultan alaihim dan Allah timpakan atas mereka penguasa-penguasa yang zalim, yang selaka. Bukan ia terjadi atas kita. Kemudian Rasul saw bersabda, "Walang yang zakat, amwalim tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, yang tidak menunaikan zakat harta mereka. Zakat di dalam hadis ini lebih luas maknanya daripada hanya zakat yang wajib." Namun mengorbankan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih umum. Bukan hanya terbatas pada hal yang wajib. Walam yamna'u zakata amwalihin tidaklah mereka menahan. Zakat harta mereka tidak menunaikannya. Illa kecuali pasti Allah subhanahu wa ta'ala Muni' wa al-qatar Ditahan hujan Ditahan tetesan dari langit Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Minat sama Walau lalbaha'ib Lam yuntaru Kalau bukan karena hewan-hewan Makhluk makhluk Allah yang lain Hewan-hewan yang ada di muka bumi niscaya Allah tak sudi memberikan hujan atas mereka Kalau pun Allah curinkan hujan Berarti dikarenakan Allah masih merahmati hewan-hewan yang ada Allah masih merahmati makhluk-makhluknya yang lain yang juga membutuhkan air bukan hanya benua Adam, bukan hanya anak cucu Adam alaihi salam lihat dikarenakan betapa Allah Subhanahu Wa Taala setelah limpahkan seluruh naematnya yang ada pada kita sejauh apa kita korbankan naemat-naemat Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan atas kita mana yang lebih besar kita korbankan apakah nikmat nimat itu lebih besar kita korbankan untuk kesenangan duniawi kita untuk fasilitas duniawi kita ataukah lebih besar justru kita korbankan di jalan Allah di jalan dakwah demi pendidikan Islam demi penceruan Islam Tauhid dan Sunnah mana Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun menahan tetesan-tetesan airnya dari langit. Kemudian, walam yong kibul ahadawati, wahad rasulin, tidaklah mereka membantah melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan perjanjian mereka dengan Rasulnya. Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah yang setelah kita semua berjanji untuk mentauhidkan Allah. Dengan berkata La ilaha illallah Dan setiap manusia berjanji untuk mentauhidkan Allah Di mana Allah stagih janji mereka Sebelum mereka dilahirkan Masih di alam arwah Allah berkata tu bi Bukankah aku adalah Tuhan kalian Para manusia pun menjawab bala Ya kami akui Kemudian Setelah di dunia Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah Yang ini melanggar tauhid kepada Allah lebih menuju kepada syirik, membenarkan syirik, menghidupkan syirik, memerangi orang yang menyeru kepada tauhid. Walam yang kudu'ah zahum bir rasul, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan rasul sallallahu alaihi wa sallam. Yang melanggar sunnah. Setelah mereka beritahu bahawa Muhammad adalah rasulullah, bukan yang menghidupkan sunnah, yang ada menghidupkan beda. Menyerang. Menentang orang-orang yang menyeru kepada sunnah yang murni Sebagaimana diajarkan oleh Rasul Sallallahu alaihi Wasallam sallam Tidaklah mereka melanggar Tauhid kepada Allah Melanggar janji untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Illa sallatullahu alaihim adawan Min gairihim teksualitasi Allah kuasakan atas mereka Musuh-musuh asing atas mereka akan kenikmatan kenikmatan yang ada pada negeri mereka bukankah itu yang terjadi pada kita? Dimana dengan bebas perusahaan asing membakar hutan-hutan kita, menghisap kekayaan alam kita, mengambil pasir dari lautan kita, bukankah itu yang terjadi atas kita? Yang terakhir, selamat. Karena penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah. Yang ada malah memilih-milih poin-poin yang sesuai dengan hawa nafsu mereka dari kitab Allah. Illa kecuali pasti Allah jadikan bakso hum bainahum. Kecuali pasti Allah jadikan mereka saling bertentangan dan saling memusuhi satu sama lain. Dijauhkan dari solidariti. Dijauhkan dari dari persatuan. Setelah ini semua masyarakat kita meyakini bahawa Tidak turunnya hujan atas kita adalah dikatakan kemarau Setelah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan Allah subhanahu wa ta'ala tekankan Hal ini di dalam kitabnya Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya qawmi staghfiru rabbakum summa tubuh ilaih Wahai kaumku beristighbarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah. Yurshilu sama alai kumidloro. Bisa ya setelah itu alamin akan mengalirkan airnya dengan jelas atas kalian. Wajib kumkuwah ila kuwatikum dan bisa Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Walla kata wallahu muzzirin dan janganlah kalian berpaling dan mengingkari ya Allah subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa allau istaqamu ala tariqah laqaynaahum an andai saja manusia tersebut berjalan di atas jalan yang lurus. niscaya kami akan limpahkan air yang melimpah atas mereka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Walau anna ahli al-qura amanu wattaqau andai saja penduduk sebuah negeri beriman dengan baik dengan hati mereka Beriman dengan baik, kemudian bertakwa bertakwa dengan amalan mereka dengan fisik mereka. Andai saja penduduk sebuah negeri beriman dengan baik, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Lafathna Aleem Barakah Seminasana, sungguh kami akan bukakan atas mereka pintu-pintu keberkahan dari langit, wa min al dan dari bumi, walakin kasabu. Namun yang ada justru mereka mendustakan, mendustakan kita buawah dan sunnah rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghidupkan kemungkaran, kesyirikan, menghidupkan beda Walakin kezabu yang ada mereka justru mengingkari Mendusakan Sa'akudnya'um Bima kainu yang sibuk Dan akhirnya kami balas mereka Sesuai dengan apa yang mereka usahakan Sesuai dengan apa yang mereka laksanakan Aku luqawli hana Wa astaghurumwaha li walakum Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa qad kaza Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa amma ba'd Akhiwana Allah Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan atas kita musibah di antara musibah-musibahnya dan tidaklah sebuah musibah pun terjadi kecuali dipastikan karena dosa yang terjadi. Tidaklah Allah angkat musibah tersebut kecuali dengan taubat. Di antara musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas kita adalah di mana begitu berkuasa atas kaum muslimin orang-orang yang memusuhiinya Terjadi sebagaimana di negeri-negeri Islam yang lain. Di mana kafir dengan mudah membunuh, membantai, menumpahkan darah kaum muslimin. Merobek-robek daging mereka, membantai wanita-wanita dan anak-anak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Tidaklah Allah jadikan sesuatu ketujuali karena memang pantas memang kaum tersebut menerimanya. Ambil pelajaran dari sana. Semua kaum yang begitu dekat mereka dengan non muslim. Begitu mereka mentolerir apapun yang terjadi pada non Seperti yang terjadi di Bosnia. Begitu kedekatan yang tak ada, tak ada lagi tanpa batas antara muslim dengan non muslim. Sehingga mereka ikut merayakan perayaan-perayaan bahkan -perayaan memberikan selamat atas kelahiran hari-hari hari-hari hari-hari uh, keagamaannya dan lain-lain. Begitu mereka selalu sehingga Allah Subhanahu Wa Taala apabila mendatangkan ayat-ayatnya atas mereka dikatakan: "Wala'ntarba'ankal Yahudu walan Nasara hatta tabiyya min lathuh". Kau Yahudi dan Nasrani tidak akan riba sampai kau mengikuti agamanya. Jangan kau sedekat itu kepada mereka. Mereka akan berkata, tidak. Mereka baik dari kecil sama kita. Ketika dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Wala ya'zaluna yuqasilunakum hatta yaruddukum ambiniku menistatau yang mereka akan selalu yakni Yahudi dan Nasran, Akan selalu memerangi kalian Sehingga mengeluarkan kalian dari agama kalian Apabila mereka mampu Mereka tak akan percaya ayat ini Ah kami baik, harmonis Sejak dahulu Allah pun mesti menurunkan Teguran, sehingga terjadilah yang terjadi Fitnah Di antara kaum muslimin dan kafir Di beberapa negeri Dikanakan kedekatan yang terlalu Sehingga tak lagi memperdulikan Datas-datas yang datang Dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk Berbuat baik kepada sesama Memberikan salam, jenguk, bantu Tapi bukan berarti menyetujui Kekumpurannya, jangan kau katakan Berikan selamat Kepada mereka dari hari-hari Agama mereka Berarti kau meridoi kesirikan mereka Kekumpuran mereka Jangan kau bantu mereka dalam membangun rumah ibadah mereka Kenapa? Dengan itu kau meridoi kesirikan dan kekumuran yang terjadi pada mereka Ada ketika mereka sakit Mereka membutuhkan bantuan, maka bantu Bertemu di jalan salam, ucapkan Assalamualaikum Semoga salam ini adalah sebagai doa kita Agar Allah memberikan kepadanya hidayah Namun beberapa kaum menolak Ajaran ini yang datang dari Allah dan Rasulnya Sehingga Allah timpakan yang terjadi Seperti di Bosnia Seperti di timur Indonesia Akhir-akhir ini Bukankah Allah maha adil Mungkinkah Allah timpakan fitnah demikian kepada kaum yang memang Beriman dan bertakwa dengan baik Bukankah kaum mengakiri bahwa Allah maha adil Begitu juga Apa yang Allah timpakan atas kita Dari mahalnya harga-harga barang itu adalah salah satu bentuk musibah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada solusi lain kecuali untuk kembali beriman, bertakwa, bertaubat, perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bahwa naik dan turunnya harga bukan bukan dikarenakan keberkuasaan atau monopoli ekonomi yang terjadi di pasar, bukan demi Allah. Naik dan turunnya harga adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinuatkan dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu di dalam sunan turmudir rahmahullah. Zala as fi ahdir rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari di zaman rasul, harga-harga pun melambung naik tinggi. Sehingga para kaum muslimin mengeluh dan mendatangi rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, syair lana wahai rasulullah, tentukan harga di pasar untuk kita. Sehingga tidak melambung tinggi sedemikian rupa. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menjawab Innallaha huwal musair Sesungguhnya Allah lah yang maha menentukan harga di pasar Lihat Akhirnya kalau ini yang disuri oleh Barat oleh, oleh, oleh ahli ekonomi kafir Yang bernama Adam Smith Dalam bukunya The Wealth of Nation Dia berkata naik dan turunnya harga di pasar Adalah berdasarkan supply Dan demand yang ada Dia berkata naik dan turunnya harga di pasar Ini berdasarkan, terjadi berdasarkan The invisible Hand Karena kuasa dari sebuah tangan yang tak terlihat Kok bisa seolah-olah Selempak naik, selempak turun harga pasar Ini ada kuasa dari tangan yang terlihat Adapun kita Orang-orang yang beriman Maka katakan Bukan sebagaimana yang dikatakan kafir Kita katakan naik dan turunnya harga Adalah dengan tangan Allah It's the God's hand Tangan Allah yang melakukannya Kenapa? Karena, Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Innallaha huwal musair Sesungguhnya Allah lah Zat yang maha menentukan harga Al-Qabih yang menahan Al-Batih yang maha meluaskan Al-Razak yang maha mengatur rizki Yakinlah hal ini Kendali kepada tawassal kepada Allah Semahal apapun harga barang yang ada Apabila Allah memang memberikan rizkinya padamu Maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan Semurah apapun barang yang ada Apabila Allah akan memberikan rizkinya padamu Maka kau tak akan pernah mendapatkan barang Semurah apapun harganya maka jangan lagi kau takut akan harga yang berada kembali kepada keimananmu kembali kepada tawakawmu kembali kepada tugasmu untuk beribadah kepada Allah dengan baik Nisyayat dia yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu seorang calaf ditanya seorang calafut sholif, seorang imam sholif, zuhul ditanya dikeluhkan padanya tentang melambungnya harga-harga di pasar yang tinggi maka salak tersebut pun berkata wallahi inni la ubali demi Allah, aku tidak peduli Walau walaukanat harga kalaupun satu biji beras atau satu biji gandum di dinar, harganya satu dinar aku tidak peduli alaiya an a'budarabdika ma'amaroni, aku hanya diperintahkan untuk selalu beribadah dengan baik kepada raku sebagaimana Allah perintahkan aku Waalaikum ya rzuqoni dan diharuskan atasnya atas Allah untuk senantiasa memberikan rezekinya padaku sebagaimana telah Dia janjikan padaku bukankah Allah yang maha menepati janjinya maka jangan kau khawatirkan jangan kau terlena oleh apapun yang dikatakan media tentang kema, tentang kekeringan yang berkepanjangan dikarenakan kemarau tidak dikarenakan dosa. Rusaknya ekonomi dikarenakan penguasaan pasar monopoli dan es? tidak karena Allah yang maha mengatur harga. Ini akidah yang sahih. sebagaimana datang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yakhali raqibukum Allah. Maka kembalilah kita kepada taubat. kepada istighfar. Kenali tauhid, kenali sunnah. terapkan pada diri kita dan kehidupan kita, istri dan anak kita terbaik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dia yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kita Allahumma a'iz islam wa al-muslimin wa ahli al-kufra wa al-mubtadi'at a'da sa'ada ad-din wallahumma mazziz jama'ahum wa shaddid jamlahum wa thazzir akdamahum وَأَلْكِثِي كُلُوْ بِهِمُ الرَّعْبَةٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبِيرٍ اللهم الزِّرر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواس إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قابي الحاجات اللهم إنا نتعلك من كل خير سعلك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيد بك من كل شر استعاد بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرهبنا فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حكيم الصلاة